Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu jazzalahu falendrohemi vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë që ne vazhdojmë edhe sot me lenin Allahu jazzalahu ala ligjrat tona të zakonshme pas namazit të sabahut. Të ndruaj dozë kemi filluar të flasim për dhikrin, përmendjen e Allahut jazzalahu Ne derremo tani në hyrje të këtij cikli ligjëratash kemi marr disa kuptime dhe rregulla të rëndësishme që kanë të bëjnë me dhikë. Dhe çdo ato rregulla dhe këto kuptime dhe gjithë ato që kemi marr dhe shumë të tjera, kemi thënë se janë në shërbim të cilësisë dhe kalitetit dhekret, që të përjetuohet dhe të ndikojnë në zëmrat tona dhe të ndikojnë në sjelljen tona, në gjuhën tona dhe të ndikojnë në përmirësimin tonë përgjithsi. Ngase nuk është e thjesht të përmendit Zotë i Gjëllë Gjëllaluhu. Por, kër njerëzit fillojnë që nga kualitetit e kalojnë në rutinë dhe përmendit të thjesht, e atërët thjesht sotë dhe përmendit e Zotë i Gjëllaluhu. Përndyshe, si kur shetje kemë përmendur kryesit e tjera që Zotë i fletë për to, dhepse në nuk e kuptojmë përmendin e Allah që ato e bëjnë, Zotë i përmendë se krezutira madje shumë më të madh, shumë më të fuqishëm se ne, kur e përmendin Allahu xhallahu xhelaluhu ka një pretetim të posaçëm. Andaj Allahu xhallahu wala kur flat për për Kur'anin, thot po zbreshte la unzalna hadha alqur'ana la jabalin la ra'aita khashian mutasaddan min khashyati llah. Allahu xhallahu wala thot tek smzbit kët Kur'an Dhe në këtë kodër të biesh të fuqishme kishim na palësit ne kishim uco nga parulja dhe ndërtimi i Zotit xhelalu. Na fjalë Allahu është e madhe dhe emri Allahu xhelalu është i madh. Ne përmendim Allah te barekutu është e madhe, po Allah xhelalu na ka lehtësuar por oktë ricë të, të përmanden thjesht dhe lehtë Zoti xhelalu. Në kjo thjeshti nuk duhet të kalon në rutinë dhe kjo lehtësi nuk duhet të kalon në diçka, do të thotë të thot, por duhet të shërbëjmë me këtë lehtësi për të shpërtuar përmend Allahu xhënlora. Përndyshe, duhet që këti, pas së kësaj përmendje, të ja hapim rrugën drejt zemrës, që të zemra ta pritet të shijnë, atë që po e pritet të po shijnë gjua. Dhe për të arritur kjo, kemi thënë se duhet të digj në rrugën caktuar, që i ka stacionet e vet deri në arritjen e këtij pritimit të këndshëm të përmendjes Allah së Allahu xhënlora. Sot shoft, sot do të vazhdoj me do të thotë disa përmendje të Allahu Gjellewala dhe kuptimit të tyre, e se kemi thënë se ku është i kryesor për ta përjetu dhe për të knax me përmendje në Allahu Gjellewala dhe që kjo përmendje të shëndruat në gjennetin e kësaj bota, është të kuptojmë atë që po e themi. Dhe kam vendurë që të filloj do tëtë me një nga e, lutjet dhe dhe kren qële është i thjesht dhe i shkurt, i thjesht në, në mbajtje mend, dërsa pa dëshim të kuptim është shumë i gjerë dhe shumë i thellë, dhe që për këtë ka shumë argumende që flasëm për vlerën e kësa që për flasëm sëtë. Përgambinë i sasallëm, si kushe transmitenë muslimin e sahju në ti, ka thënë, e habbul kelami ilë Allahi e rëbëha. Fjallët më dashë në të kallau ka janë katër, dhe nuk ka fjallë që i dënë Allah më shumë se këto katër fjallë. Këtë të fjallë, ka thënë peganberi s.s.s. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Këtu e në katër fjallë. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Këtu e në katër fjallë që Allahu gjallore dhe al-masrum të bërë. Trashmetel moslimin e sahihun e ti. E parën nga këtë fjallë, është fjallë a Subhanallah. Që këtë fjallë ne e përdorim edhe në këtë lutja, e përdorim edhe dhikrim pas namazit, Por edhe por duhet me shumë lutjet tona që janë nga lutjet e përcjellura se i ka përdorur dhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mëngjes dhe në mbrëmje. Prandaj fjala subhanallahu përmanden shpeshherë. Prandaj edhe dua që lasë fjale, mesht, fjale, thod, rabet, dhe, të flas sot për fjalën subhanallahu. Fillimisht ë fjala subhanallahu i thuhet në gjuhën arabe tasbih. Do të korbon tasbih i thot subhanallahu. Dhe për vlerën e këtij tasbihut Dhe tëtë thënjës subhanë Allah Pa dëshim se kanë arë shumë argumente Dhe kanë arë shumë porësi dhe shumë vlera Në fjallë të Allah dhe në fjallë të pregamberit Alehi salatu vë salam Dhe të të përmanë në disa për të të të një dhe pasaj të kalaj të këptim I kësaj fjallat Allah u gjallë e vola thëtë në Koran Vësëbbih bële ashijji wal imkar Vësëbbih dhe tëtë dhe thua i subhanë Allah në mëngjes dhe mërëmbje. Pasë e Allah ju gëllë vëla thotë, ja e juhel lezine amin dhe dhikru Allahë, dhikran këthira, vëse bihuhu bukraten vë asila. Ojo që këni besuar, Allah ju gëllë vëla thotë, ojo që këni besuar, përmendën i Allahun, dhikran këthira, përmendën të shpesht, dhe përmendën të shumt, përmendën i Allah ju gëllë vëla, përmendën të shpesht, dhe pë Dhe gjithashtu thuni, subhanallah, në mëngjes dhe në mbramja. Dhe gjithashtu allahu gjallu ala fletë për njësa kryesa madhështore dhe shumë të devatëshme, madhje nuk dhjetë realisht fuqia t'ylle, atë që të fuqishme dhe atë që të mda, me gjithashtu allahu gjallu ala për mandin, janë yani bartësit e arshet, ata që je bartën arshën e zote gjallu alu, Gjamelakt mbyj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përshkruar një pjesë e këtij meleku lëndruar. Një pjesë e këtij meleku ka përshuar dhe është përshkruar në mënyrë të shtuar me hanites, me ramandes, sunë kupton ti me logjikën tënde që ta kapot O Xhelalul. Sikur të transmetoni ibn Umajn në sunnin e tij, e hadithi është i saktë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për melekun që e mbart arshën e Zotit O dhjel, Xhelalul, ka thënë më pjesë veshe të ti dhe krahut të ti, për kjo pjesë unikë më shiko sa është afër kjo pjesë për djive e ajo tek ajo është, ka thënë pejgamberi sa solallam, kalorin 500 vite. 500 vjet soi kalon një kalorës me kalu, aq është e pjesë e gjëre madhe. Por çfarë krijesor kjo, subhanallahu. E ku është pjesa e mbetë të trupit të ti ku janë krahët e ti, ku janë ato që kanë nuk dim? Kjo krijesë thot subhanallahu. Në argument fiolë azot djalëvon, Allahu xhallahu thot në Kur'an الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا صورا غافر نيت 7 الله جل وعلا خط الذين يحملون عرشه ات تشبارت ارشن دتو تشان برثينه شوار بوين اتا ثون يسبحون بحمد ربهم Thu subhanallahi wa bihamdi. Ma Allahu madunallahu jalla jalaluh dhe e përmendëm me kët lutje. O i besojnë në dhe besojnë në Allahu jalla wala. Dhe çfarë bëjnë çdo dukt me lek kaq të ndaj? O jestagfiruna li-lladhina amanu. Ka qen falja për besimtarën tokën. O Allah, asni besimtar që duk mos le pa fal xhanat. Gjithë ditën sabah akşam ata bojnë dhapor për, për neva. Poth, kjo është ibadeti i tyne dhe kjo është dhikri i me nekve të arshit që e madhrujnë Allahu në gjellë lewala thonë Subhanallah edhe gjithashtu të kërkojnë fali për ta që kanë besu Allah në gjellë lewala gjithashtu Allahu përmanë të nërrujnë lëzër se fjale Subhanallah nuk do të ndajt nga guje e besimtarit andaj sikur që besimtari është shoqruar me këtë dhikr në dunja Allahu gjellë lewala kom jamunzuar që këtë dhikrë tjetë dhikr edhe shoqruar si ti edhe në gjennet edhe në, në gjennet si kur se thëtë Allahu Jallewal nësul Njënus në Aitinë dhejtë Allahu Jallewal thëtë Da'wahum fiha Subhanak Allahumma fiha, salam. Allah wa ta'hijetuhum fiha selam Allahu thëtë da'wahum lutja tyra dhe dhe dhekri tyra për mandja banoret gjenit është Subhanak Allahumma thonë Subhanallah wa ta'hijetuhum fiha selam dhe për shëndetja banoret gjenit është Esselamu Aleykum Aje qëthimi në dunjaë vajzot na parsell edhe ne ne ahirat. Ndërsa pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, sikurse qenë në hadithin e Abu Dharrit radhiyallahu ta'ala, u është pyetur, e kanë pyet, O dërguar i Allahut, cila është fjala më e mirë? Sikurse të cekë kum në transmetimin e mësueshëm, ka ardhur edhe një hadith tjetër. Të u është pyet pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ayul kalam afdal? O dërguar i Allahut, cila është fjala më e mirë që e thot beçimtari?" ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mustafa Allahu bihi malaikata au ibadah. Është ai fjalë që Zoti e ka veçuar, i ka veçuar me këtë fjalë me lëkët e tij edhe rrobat e mira të tij. Do të fjala më e mirë sa që Allah i ka veçuar me këtë fjalë kë me lëkët e tij. E cila është ai fjalë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam subhanallahi wa bihamdi. Të thuhet subhanallahi, bihamdi këtë ditë ta përmeton musliman në sahihun e tij. Ndërsa gjithashtu të rështë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot subhanallahi wa bihamdihi gjatë ditës 100 herë, 100 herë me thon subhanallahi alhamdi, do të nuk shkon më mi një minutë, 1 minutë e gjys katakadal. Për mëna, nëse e thuash këtë 100 herë në ditë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ia falallahu gjunat edhe nëse i ka shoqëruar e ditët. Shoqëruar e ditët kur kur vjen dallt 1900 shumë më ovale edhe po asht se ti me katë ti falallahu xelallahu wala ashtu ti allah ne madh me kzikr qe ka çon vlira më dha është me thon subhanallahu ose me thon subhanallahi wa bihamdi dhe ashtu ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe hadithin qe e transmeton gjithashtu buhariu me sahihun e tij ka thon muhamedi sallallahu alejhi kelimatan habibatan ila errahman khafifatan ala lisan thaqilatatan fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Dy fjalën të leta në gjuhë, të dorë dy fjalën të dashura shumë tek Allahu xh.l.u. janë të leta në gjuhë, por janë të rënda në peshorin e nesër kur peshohen veprat e tua. Shumë rëm vjen kë fjalë nesër kur të peshohet punët e tua tek xh.l.u. Sa është kë fjal, subhanallahu bihamdihi subhanallahi alazim. Më dija, tendëllazur ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithet që tashmë 32 në sunen e tij Ka thënë të pegamberi sallallahu sallam, me nxëlle se fi me gjlisin fë këthura le dhe ato, ku shë rrinë me një naj edhe ndodhë që dhënë me full fjallë qësë të thimin e fjallë palidhje. Jënë një fjallë gjuna, ju haram, po ju fjallë dëbishme. është kanë me gjlisi me fjallë të pa nevajshme, me fjallë dëmëhonë të pa, pa dëbishme e kështu më radhë, si më u pasur për për kësaj tot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dikush me në mëjlis aty fu lidhje pa lidhje humbët ku pastaj para se më quhën nga mëjlisi thot lutën e njëjë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot dohom subhanak allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa tubu ilayk në lutje të shkurtë po këtu ka subhanak allahumma subhanallah thon me kët o ti afali allah xhalla wala xhuna te bëran atë mëjlisatë atë çona subhanallah thot edhe është ëë uh, uh, shkak për falë gjinave sigurisht është këtë ditë në Tjetheseka është uh, shkak për ngritje përfitim se wapësh madje edhe është rrugdalje nga krizat e botës Allahu xhallahuola uh, flet për Yunus në recitim të ndërrohur të ndër apo thotë laula an kana min al musabbihin mos kështu më qej nga musabbihin mos kështu më thon Yunusi shumë mbarg balenës subhanallahu subhanallahu sikur më <hushme> dal kur për aty vetëm andaj thënë ati la ilaha illa anta subhanaka inni kontu men e zalimin kote thante junuse alaihissalam subhanaka tanta subhanallah shum me sinqeritate dallahu jallahu anzurin ka barku i balines se qe galditur ne thallësirat e detit si konsodeni rastin e junusit alaihi alaihissalam jane nje fjale e madhe te nderozull nje shprehje me vërtet me kuptime te gjera nje shprehje me shum shproblem por se si ndoshta pa teqesisht nuk laget shpesh gjuhë besimtaret me kat normalisht partuari to vlera aporto rit os pablime gjithë ato nuk duhet mjaftuar vetëm të thon subhanallahu normal as e se tham dhikri duhet përjetuar duhet kuptuar jo vetëm që tjetë të jetë në majat e gjuhëve tona e porto rit të vlera kemi thon duhet më kuptu çfarë është fjala subhanallahu çka do thot fjala subhanallahu të ndroozë sikurse ka edhe disa hadithe por në komentimin e shumë ulemave shkurtimis ka thon dietar Fërë, subhanë Allah, është të pastrash Allahu në gjëllewala dhe të lërgosh zotë në gjëllewala nga gjëdo e metë dhe nga gjëdo mangësi. Andaj, ku do që kotë meta, mangësi, për qëka do qoftë, Allahu është lartë për tyhle. Në qëfarë kuptimi? Fërë dhe mështë, më Allahu është ipatë une kur thëmë, subhanë Allah, fërë dhe mështë, më qenjin e Allahu në gjëllewala e pastraj nga gjëdo e metë emnat e Allahut, cilësit e Allahut gjëllë u ala, jam pat meta. Nuk i përëndjonë Allahut askujt. Kriesa, kanë të meta. Na shikim ju, na ka të meta? Ka. Nga se nuk mund është me pa për te i shtyllës, nuk mund është të shanshë për te i murit. Një pengjes e vugrësht, realisht pengjes. është e metë. Nuk është cilësi absolute. Nuk është cilësi absolute. Që ti mund të përdërësh, kur dont ti edhe sa dentist mund ri e kufizuar dëgjimi dëgjimi i njeri i një nini mirë alhamdulillah na ka mësua Allah të dëgjojë megjithatë jemi të kufizuar dhe ky kufizim është emet nuk mund të më dëgjojë do thot sa dont i largë pak më larg dy njerëz me përshpërit nuk i dëgjojnë madje me fol me gjuhë tjetër nuk i kupton edhe pse i nin ndaj është është emet e kështu me radhë gjuha jon çdo gjë me se Allahu xhalla wala Shikimi ti, Allah u shah Basir Ashtë i kufizuar Me natë, ose me ditë Ose me pamiha, ose me kodra Absolutisht Allahu gjellohala qdo gjë Nda na kërë themi se Allahu gjellohala Do të i shhera për të vetë Allahu gjelloha i në gjënra për të vetë Qfarë themi? Lejse kemi të lihin qëjnë Në kërët i njëshme të askusht I pasur se Allahu gjelloha nga qdo e med Nda qdo e med që mund të mveshë Do një amnit Allahot apo ndonjë cësijet Allah, Allah është i pasrë, Allah është lartë pëjësaj. Dhe një kur themi, subhanë Allah, e pasruim Allah unë gjellohen nga gjdo në gjëshmëri, nga gjdo përgjësim, nga gjdo e med dhe në mangësi, që dikush mund t'ja përshkuen Allah unë gjellohen. Gjithashtut, kur themi, subhanë Allah, ne duhet të kuptojmë se edhe ne me këtë fjallë themi se Allahu është i pasrë, اذا نا فيالتتي فيالت الله جل الله نو كانت مئتا نو كانت مئتا قرده الله جل الله اشفارتت وتمت كلمة ربك صدقاً وأدلاً شكاً وتمت كلمة ربك صدقاً وأدلاً ينبلتصور ين ينبرسوسل فيالت زوت التن اذا كافتت الله جل وعلا صدقاً وأدلاً janë plesuar fjallë të Allah Gjellohu në qëfar? Në vërtetsi dhe në drejtsi. Nuk ka fjallë më e vërtet se fjallë Allahud. Nuk ka fjallë më e sakt se fjallë Allahud. Andë Allahudhë thotë, vëmën asë dhe kuminë Allahi kila e kush fletë më sakt se Allah Gjellohu ala. Andë një kur thimi subhanë Allah, që është të themi në, në nën këtë thënje, se tër atë që Allahudhë ka thënë është në Saktësi e skajshme Nuk ka më të cakë sa Allahu Gjellewala Nuk kontestu të caksia Fjallëve të Zotë dhe Gjellewalu Dhe gjithashtu të Fjallët e Allah të janë të drejta Nuk ka fjallë me e drejtë Se fjallë Allahu Gjellewala Gase fjallët e ti janë pjecu Në Saktësi dhe në Dhe në drejtësi Dhe kër Allahu Gjellewala me fjallët e ti Kanë damës njerëve Ty ta konë kja, kja është e drejta jute Duhet bindimi se kja ë eskajshme e, e përsosur më e mira nëse vjen nga fjalët e Allah xhalla wala gjithashtu do të dhot, nga nga kuptimi i fjalës subhanallahu is te ne kuptimi subhanallahu çfarë themi Subhanallah, hello ne ende vazhdojmë udhëtimin tonë për ta pastruar Allahun dhe për ta ngritur Allahun dhe për ta larguar Allahun nga çdo emit nga emeta në zemrën e tij nga emeta në ametin nga emeta në tijelit e tij nga emeta në fjalët e tij dhe nga emeta në në veprët e ti. Allahu Gjellahu Ala, të të tëtë, është i pasër, dhe është largë gjithët mejtë dhe, dhe në manksije, dhe nje veprë, Allah, gjel Allahu Gjellahu. Në nga veprët Allahu Gjellahu, që si kësë e dini është, dhe, të të tëtë, uh, caktimi ti, a ka mundë si Allahu me caktu dhe shka, caktimi ti me qeni padrit për dika, a për sësë e se jahur. Kur? Ndaj, besimtori drejt, që të të subhanë Allah, kur nuk mund tjet, do thotë i mblëfosur, ose nuk mund tjet kur me mendim të keq, për Zotin Xhela, për një caktim që Allah e ka caktuar. Çka do të thotë? Ne mund të shohim për shemb të ndërtuara zgjostas tërmetën tok, ne mund të shohim mështa dhe vërfimin tok, ne mund të shohim haticin tok, ne mund të shohim gjithçkan tok. E po gjitha këto e kanë një kuptim tjetër, e kanë komend tjetër, por nuk mund të jenë kurto komente në drejtim të Kontestimit të bendimit të Allahu Jelle Aja është i drejt Në dërsa Nëse duhet me analizu Dhe me kërku fajtorin Aja është në tok Nërga sajtë të Allahu Jelle Në qelë në ti Kërë thua subhanë Allah Ti e pasë Allahu Jelle Vashë të gjukimi ti të ti padrejt Kërë së kështë duhet Kësë Allahu Jelle Jelle Vashë thët Vë la jadhlimu Rabbuke ahada Zotë i të kurën e kurrës, sikusht thimi ne, hiq epimenes kat fshije se Allahu diku di pa padërsi. Kur, mu mdhim sepse ndod kjo. Unë shumë po dinë kës se ka ndodha ajo. Por unë e di se kjo ka ndodur me saktimin e Allahut. Ai nuk bën asgjë kot, nuk bën asgjë dëm, nuk bën as kujt padërsi, për Allahu gjithçka është hajr. Pastaj një njerëz i dut më lyp fajturin mesën ton, pse ndodhi? E çfarë ndodhi? Kështu më thonë. Ndaj pejgamberin, Muhammed, lejse i në e gjat, në të e pejgamberin e Farsantë. Ti Farsonte Muhamedi sa selam. Wa'sh-sharu leysa ileyk. Ne një ushtojat në kuadrot e këtyre thonë te pejgamberin, wa'sh-sharu leysa ileyk. O, o zot nuk është e keqja kur ajo që vjen për teje. Pe Allahu zën e keqja kur kur Allahu xhallahu ole mundet me zbrit në tokë diçka që njerë dëmtojnë, por dëmtimi që u shkakton njerëz vësht Si pasuj e trajtimi të njerëzë për balësaj Ju për Allah Gjellewala Kërë? Absolut e shtë Edhe kërës vetë Allah Gjellewala Ndë një sëpruvë në tuk Ka kajrë të mandë ta Për a që e kuptan A që nuk dhe me kuptu E dëmëtan vetë në ti Por ju me e fajsu Allah Gjellewala Dhe kjo është të i me gjatë Irë po Besimtari thëtë Subhanallah Kërë thëtë Andaj ozët ti i pastor Nga qdo e mitë Në amrë Në tësitit tua, në fjallit tua, në vepratet tua, në gjithë ska, në gjithë që lidhët me ty ozat, gjelle gjellalu, te i pasër. Subhanallah. Par të dhe meleket që janë të pasër, e pasërujnë allahu gjellalu ala. Ane është fjallet madhe. Par të dhe allahu gjellalu ala e donat fjallet që da, realisht, shprej besimin e besimtoni allahu gjellalu ala. Par këtër syrë të nërrua dhe zërë fjallet, subhanallah, par asë që të dhikër, shpesoj këta kuptojnë dre para sa tjetë dhekër në gjuhet tona, është bindje në zemrët tona, është besim në zemrët tona. Në duhet me e besu, subhanallah, para se me e thonë, subhanallah. Në duhet me, me qenë dhe bindën e subhanallah, para se me e shprej këtë subhanë në gjuhet tona. E kurë thënje, subhanallah, buran nga këto bindje, dhe shëqërut me këto bindje, me lehen e Allah, gjëllera, japë këptim tjetër. Përkrasu edhe, ju në usë A është pegamberi Allahot dhe është e larguan nga zullumi po pëllit vetë dhe i ndodhe kjo qëfar i ndodhe qëfar thënë të? Subhanake O oh Allah, ti e i pasër që në shkën menja së më kebo zullum im një këntu min e dhalimin onë jë më zullum qari onë jë ma që kombo kesh kush? Pëgamberi Allahot ti, subhanake të si të si po është të vërtit, e rash më balen, e rash në këtë sprov, e rash në e rsinë e dedit, por unë jëmë një bun a vetit, pësë u ljargu a palen të unë atje, nuk është dhoshën mu këtë punë, që kaj e këthej fajn të kë vetja ti, por Allah ishte, subhanëk, të jëzot tje i pasën nga gjithajmet, ndaj, ju në usë e lësëm, e thonë të me bindje, me besim, dhe dinte, dhë ka të këthen të gishtë në fajsimit dhe analizës, dhe Por Zotin skeptonaliz, por te thon të vesh, subhanak. Ti poso, ti vë Allah nuk përfish ne këtu analiza për të kërku ku gabova. Unë jamaja, unë jamaja çdo më kërku gabimin atë. Dhe kur bëj kjo lëndarje kështu në, në bindje, jo balen. Po vallai çka ka këtu botë? Çeret me len Allah jalla wala për të bërë rrugë dolë me semtaret, në çdo sprov, në çdo krizë, në çdo telash. Dhe kjo është fola subhanallahu. Dhe shumë çka çka mund të thuat për shka subhanallahu minë përlusë Allah në gjëllë uala që të vëdisojmi për balë vlerëve të këso fjole dhe gjithashtu të ushim zemrën tonë me kuptimit e këso fjole e që pastaj, kur kuptimit dhe vlerët bashkonë, e japën i ndikim me dëvërtit, marra mendës ti është zakandëshëm edhe në zemrën tonë por edhe njëtën tonë kur në i themi Subhanallah Subhanallah ma që në kamësu Allah në gjëllë uala dhe pejgamberi sëllë Allahu a.s. Al tandër Lazar rëz, kjo është pjesa e parë aty katër fjalve që ka thënë pejgamberi sufian fjalët më të mira. Ande kemi filluar me i komentuar fjalët më të mira një herë e pastaj vazhduam me fjalët e tjera e për sot po mjaftuam me kaçë fjalën subhanallahu tani vazhdojmë takimin pas takimi edhe me fjalët e tjera. Ne sallallahu të na bën gatë që Allahu na përmendën dhe Allahu na mbrojnë dhe në të mbështeten dhe vetëm pritin ndihmë dhe falë kërkojnë. Ne sallallahu xhallahu që ato lutjet e melekëve në qiell që bëjnë për besimtarën tokë Të të lutjeve, të në përshënin e vë ato lutje tyna që po shkak këtyre lutjeve Allahu të na ngrit dhe mëkat të na fal Zoti ju shoqërohet me kaq për të fundu sallallahu alaihi wasallam al, sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wasahbihi sallam ismi i tij